Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala ta'ala fil qur'an al-karim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 inna allaha da'a alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amrazah fa in wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa Masyarul umori muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasacin bid'ah Ma'asyiral muslimin sidang jum'ah rahimani wa rahimakumullah Sesungguhnya tujuan diciptakan kita semuanya Bangsa jin dan manusia Itu adalah untuk tujuan yang sangat mulia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah azza wa jalla. Dalam surat azariyat Az ayat yang ke-56. وَمَا قُلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْمُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mengafsirkan ayat ini ayat ay wahidun agar mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Karena memang atauhid merupakan perkara yang paling agung. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Tidaklah seruan para nabi dan para rasul kecuali mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala sesembahan-sesembahan yang dijadikan tandingan-tandingan selain Allah. Hal ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Azza Wajalla menyebutkan kisah Nabiullah Ibrahim Raihim Alaihi Ssalaat Wasallam. Qad kanaat lakum uswatun hasanatun fi Ibnu Raihimawaladzimah. Izqalu lqumhim. Inna zura'au min Wamil matak budu namin dunillah dan sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam buat kalian semuanya ada uswah teladan yang bagus buat diri buat kita semuanya teladan yang bagus dari segi apa kata Allah subhanahu wa taala ilkhulil liqawmihim Ketika Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama beliau dari kalangan para nabi dan para rasul, mereka mengatakan Inna buroa umingkum wa mimata abudunanin dulilah. Sesungguhnya kami para nabi, para rasul itu berlepas diri dari kalian dan juga segala tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bagaimana para anbiya, para rasul yang waktu itu mereka semuanya mengajak berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah dan mereka berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka dalam keadaan mengkufuri segala bentuk peribadatan-peribadatan dengan selain Allah. Hadirin yang dirahmatin Allah azza wa jalla. Karena memang demikianlah hakikat daripada agama Allah. Agama Allah subhanahu wa ta'ala dari sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad nabi yang terakhir itu adalah hakikat daripada inti ajarannya adalah atauhid wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an a'budullaha wa jani'ut tawbata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat an-Nahl dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap-tiap umat kepada setiap-tiap kaum kami telah memutus seorang Rasul kepada mereka. Tugas Rasul tersebut, seruan Rasul tersebut. Ani'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah tawhud. Jauhilah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Hadirin sidang jum'ah rahimah ni wa Dan ini merupakan aplikasi dari kalimat la ilaha illallah. Yang senantiasa Nabi kita Muhammad s.a.w. dakwahkan. Nabi kita Muhammad SAW Mendatangi kabilah-kabilah Dari bangsa Arab Beliau AS Menda'wakan sambil mengatakan Ya ayyuhannas Ulu la ilaha illallah, tublihu. Wahai sekalian manusia Ucapkan oleh kalian Kalimat la ilaha illallah Pasti dan pasti kalian akan beruntung Kau muslimin Sidang jemaah rahimani Warahimakumullah Sehingga Wajib bagi kita semuanya untuk Mendalami Menghayati Dan juga menjalankan konsekuensi Dari kalimat la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam Al-Quran Wa'alam Anahu la ilaha illallah Wa'astaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan ilmu ilah Wa'alam Dan ilmu ilah Bahawasannya an la ilaha bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah wastagfirli dzambika dan mohonkanlah ampun untuk dosa-dosamu dan juga bagi kaum mukminin dan mukminat kaum muslimin sidang jemaah rahimani wa ayat yang mulia tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam bentuk perintah dengan til amr bentuk perintah wa lam la ilaha illallah, dan ketahuilah hendaknya kita tahu tersirat di sini hendaknya kita belajar kalimat la ilaha illallah belajar makna la ilaha illallah belajar hakikat daripada konsekuensi tuntutan kalimat la ilaha illallah sekali lagi, bukan cuma segedar diucapkan bukan cuma segedar dilafatkan dengan lisan dalam keadaan tidak mengetahui makna-maknanya dalam keadaan tidak mengetahui konsekuensi dan tuntunannya atau tuntutannya, <coughs> hadirin yang bermashallah. Karena dalam sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi maknanya sahih tentang makna miftahul jannatilah ilahilloh kunci masuk surga itu adalah la ilahilloh. Kemudian di sana ada alimam wabidunabbihrahimahullah, alimam al bukhari rahimahullah meringkakkan. Perkataan dari Al-Imam Wahab bin Munabbih A'imahullah menyatakan Ketika beliau ditanya Alam yakun la ilaha illallah miftahal jannah Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga Beliau menyatakan bala Memang benar Memang benar la ilaha illallah itu adalah kunci masuk surga Tapi kemudian beliau menyebutkan Walakin Laisa min miftahil Illa kana lahu asnanun akan tetapi tidaklah setiap-tiap kunci pasti dan pasti dia punya gigi gerigi. Tidaklah setiap kunci pasti punya gigi gerigi. Wa in ataita biha, wa in ataita bin-nithahin lahu asnān qat'halaka. Kata beliau melanjutkan, seandainya engkau mati menghadap Allah membawa kunci yakni la ilaha illallah yang mana kunci kalimat la ilaha illallah itu sempurna gigi-giginya. Putih halaka. Pasti kamu akan dibukakan untukmu pintu surga. Kemudian kata beliau. Wa illa lam yukta. Kalau ternyata engkau mati menghadap Allah. Membawa kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata kunci la ilaha illallah itu giginya tidak sempurna. Ada yang kurang. Maka itu tidak akan dibukakan untuk pintu surga Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Wajib bagi kita untuk mengetahui Tentang hakikat makna kalimat La ilaha illallah Rukun-rukunnya Dan juga syarat-syaratnya yang ini diterangkan oleh para ulama Dan harus untuk kita mempelajarinya Karena kalimat La ilaha illallah Sekali lagi bukan cuma sekedar diucapkan di lisan Bukan cuma sedang dijadikan pikir-pikir harian, tulisan semata, tapi ternyata tidak dijalankan konsekuensi dan tuntutannya. Padahal di sana Rasulullah SAW ketika mengajak orang-orang <coughs> musyrikin kares mengucapkan la ilaha illallah mereka enggan, mereka tidak mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena mereka tahu tuntutan dari kalimat tauhid. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus untuk menjauhi segala perbuatan syirik. Segala Tuhan-Tuhan yang diibadai selain Allah. Mereka harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya menetapkan peribadatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga orang-orang musyriqin pures ketika diajak mengucapkan kalimat ini. Mereka mengatakan ajaalan alihata ilahu wahida. Inna hada rasyidunu jawab. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan Tuhan itu cuma satu saja yang ada di langit, sementara Tuhan Tuhan yang kita sembah berhala-berhala orang-orang soleh kuburan-kuburan para ambia dan para rasul yang kita sembah itu harus ditinggalkan. Mereka mengatakan, orang-orang musyrikin Kures mengatakan, Inna hadha la shay'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang aneh Hadirin yang dirahmati Allah. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW mengajak umat manusia, kaum Kures ketika itu, untuk menyembah satu Tuhan saja. Tidak boleh untuk membagi ibadah. Tidak boleh untuk kita membagi ibadah-ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang namanya peribadatan. Itu tidak diperbolehkan untuk kita bagikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini akan bisa mencacati kalimat La ilaha illallah. Akan bisa membuat ompong, higi-gerigi daripada kunci kalimat La ilaha illallah seorang hamba. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di antara perkara yang bisa mencacati kalimat La ilaha illallah... Adalah ketika seorang Dalam keadaan melakukan kesyirikan-kesyirikan Dalam beribadah kepada Allah Apakah syirik besar, apakah syirik kecil Lebih-lebih syirik besarnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Inna hu mayu syirik billah Fakat haram allahu alaihi jannata Wa ma'wahum nar Wa ma'lil zalimina min ansar Sesungguhnya barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga atasnya dan sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka jahannam dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan para penolong-penolong Kaw oh, Muslimin sidang jum'ah warahmatullah sehingga kewajiban bagi kita untuk senantiasa belajar dan mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha al illallah dengan sebenar-benarnya, karena ini merupakan kewajiban yang paling pertama dan paling utama, modal yang paling utama untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kafir kepada kita untuk menjalankan itu semuanya. Aku laku lihat Rasulullah Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hamdan kafiran Tayyiban mubarakanti Kama yuhibu rabbuna Wa yarubo Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi ajmain amma ba'an Ma'asyirul muslimin Sidang Jumaah rahimani Wa rahimakumullah Para ulama menyebutkan di sana Kalimat la ilaha illallah Itu memiliki dua bahagian Yang pertama adalah An-Nafyu, yaitu menafikan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Kemudian yang berikutnya adalah al isbat Menetapkan, illallahu. Yakni menetapkan satu-satunya Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi. Inilah hakikat daripada makna la ilaha illallah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Hajj. Dhalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yada'una min dunihil bafil yang demikian ini karena sungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang benar dan sesungguhnya segala apa yang diibadai oleh manusia selain Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil sehingga inilah hakikat dari makna la ilaha illallah yaitu tidak ada sesembahan yang benar yang berhak diibadai kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika menafsirkan makna la ilaha illallah dengan ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah Sekali lagi, ini kalimat tidak ada Tuhan selain Allah Ini adalah kalimat yang tidak benar Kurang kurang tepat Ketika seorang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Maka kadang dia menyelisih realita Kita mendapati realita Tuhan-Tuhan yang selain Allah yang dipertuhankan itu banyak ya Ada batu, ada patung, ada kuburan dan seterusnya Itu banyak yang dipertuhankan selain Allah Nah, ya, hanya saja kalimat La ilaha illallah yang benar artinya adalah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhati ibadai Selain Allah subhanahu wa ta'ala Realitanya banyak Tuhan yang disembah selain Allah Tapi semuanya itu batil Semuanya itu salah Dan yang benar yang paling berhati ibadai Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang ada di atas wanita sana Kau muslimin sidaw juma' rahimah wa rahimah Demikian juga setiap insan, ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Dan dia harus berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, para pelaku kekufuran Tadi yang sudah disebutkan di awal, ucapan Nabi Ibrahim AS dan juga para ambiah, para rasul. Mereka mengatakan, Khafar nabikum wa bada bairanakumul bainana wa bainakumul adawatu wal bagdawu abadah. Sungguh kami mengkufuri kalian. Kata Nabi Ibrahim dan para nabi, kami mengufurkan kalian karena kalian menyembah selain Allah dan juga menyembah Allah. Wa badabayna nawabayna kumul adawatual bagdo dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan juga kebencian. Hatta tu minubillahi wahda sampai kalian beriman kepada Allah semata, sampai kalian menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi baru. Kita semuanya bersaudara. Baru kita semuanya adalah orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah muslimin. Sidang Jumaat Rahimani Warahimakumullah. Inilah di antara garis besar pemahaman terkait kalimat La Ilaha Ilallah. Kemudian sebagai penutup khutbah Jumat siang hari ini, sebagai bentuk semangat buat kita untuk terus kita belajar dan menyempurnakan pemahaman kita terkait La Ilaha Ilallah. Maka hendaknya kita untuk mengetahui betapa besar keutamaannya. Tadi sudah disebutkan la ilaha illallah itu adalah kuncinya masuk surga. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud, mangkana aku kalami hilalah illallah takwalah jannah barangsiapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga. Demikian juga, Al Imam Muslim R.A meriwayatkan, ya at takkala kita kata Rasulullah SAW. Lakinu mautakum la ilaha illallah Fa inna mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dahhalal jannah Hendaknya kalian mentalkin Menuntun orang-orang yang hendak mati Di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah Kenapa? Karena barang siapa yang akhir perkataannya Adalah la ilaha illallah Maka dia pasti akan masuk surga Demikian juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu s.a.w. menyebutkan hadis kutsi Ketika Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalatu wasallam mengatakan, "Ya Rabbi, alimni syai'an alkurka wa ad'uka bih wa hayruk wa kata Nabi Musa, "Ajarkan kepadaku satu perkara yang aku bisa pakai untuk berdoa dengannya, aku bisa pakai untuk beribadah atau mengingat-mengingat engkau berzikir mengingatmu ya Allah." Kemudian Allah azza wajalla menyatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." "Wahai Musa, baca kalimat la ilaha illallah." Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Rabbku, semua hambamu membaca la ilaha illallah. Tapi kemudian Allah menyatakan, "Ya Musa, law anna samawati as-sab'a wal ardhina sab'a fi kifatin wa la ilaha, la ilaha Kalau seandainya wahai Musa, 7 langit, 7 bumi diletakkan di dalam satu daun timbangan, Setelah itu kalimat La ilaha illallah Diletakkan dalam timbangan yang lainnya Ini saya akan lebih berat Kalimat La ilaha illallah Hadirin yang dirahmati Allah Betapa besarnya keutamaan kalimat ini Yang wajib untuk kita pelajari Wajib untuk kita mendalami Konsekuensi dan tuntunannya Dan ini yang akan bisa menjadikan seorang hamba Betul-betul bermanfaat Ketauhidannya segala amalannya Bermanfaat segala iman takwanya Ketika kalimat La ilaha illallah kuncinya dalam keadaan utuh gigi-geriginya setelah dipelajari diamalkan konsekuensinya dan inilah yang diwajibkan bagi kita semuanya yang paling pertama dan yang paling utama semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita bisa menyempurnakan ketauhidan kita dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam perkara yang bisa mengurangi dan mencacati kalimat taufik Allahumma salli wa sallim wa bari ala Muhammad wa ala ala Muhammad Allahumma qidl ilil muslimina wal muslimat وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْهِمْ أَن لَّهُمْ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَا قَوِيُّ الْحَاجّ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ربنا لا تنسنا من ذكرك واهدنا إلى صراطك المستقيم واجعلنا